Strălucește oare degeaba acolo Trupului Hristos în cer odată ce nu e nimeni să privească lumina aceea? Căci degeaba ar străluce dacă ar fi sensibilă, creată? Sau ea este mai degrabă. Um, un cuvânt ilizibil aici, care ar cutremura duhurile, cred că vrea să spun, atât îngerește și ale drepților. Doar zice încă de Hristos, rugându-ne pentru ce a dormit să așeze sufletele lor unde caută lumina feței lui. Cum se vor bucura sufletele de ea, de slava lui Dumnezeu, <coughs> dacă e sensibilă? Dacă e creată? Cum se vor sălășui în genere, într-o lumină ce strălucește sensibil? Ca soarele terestru. Ca soarele creat care luminează pământ. Vasile cel Mare a zice că cei ce erau curați cu inima când s-a arătat Domnul prin trup, vedeau continuu puterea aceasta strălucind din trupul închinat. Adică cei care erau curați cu inima când vedeau pe Domnul pe pământ, vedeau continuu slava lui Dumnezeu strălucind din trupul său și cine era mai curată decât Maica lui Dumnezeu. O asemenea frază ar putea să fie pusă bine la inimă de către teologii protestanți și romanul catolici care vorbe, care acreditează, care dau lecții în filmele naturaliste despre Isus. cum arată umanitatea sa și vedem grosier trupului Hristos care este răstignit, care, mă rog, suferă, dar care nu este privit prin ochii unui om duhovnicesc, vedeți, care, cum spune după <coughs> Macare Vasile cel Mare, că vedea continuu puterea aceea, slava lui strălucind în trupul închinat. Când vom vedea un film în care să vedem Dumnezeira prin trupul Domnului strălucind, mă rog, efecte vizuale se pot face, în filme despre viața Mântuitorului. Însă ideea e că se merge excesiv de mult pe naturalizarea, pe istoricizarea lui Hristos când de fapt întruparea reprezintă îndumnezeirea umanului și nu istoricizarea dumnezeirii. Nu, nu este, Hristos nu vine pe pământ pentru ca să se eternizeze, ca, ca să eternizeze dumnezeirea în, în umanitatea nu vrea să, să rămână captiv istorie, ci Dumnezeu coboară nedespărțindu-se de Tatăl și de Duhul, cum spune tradiția, se întrupează pentru ca să îndumnezească firea umană și să o ridice de-a dreapta Tatălui. Deci problema, problema întrupării sau adevărata teologia a întrupării se înțelege prin aceea că rolul întrupării a fost Dumnezeirea omului. Deci istoricizarea lui Hristos, a vieții lui Hristos, nu are nimic de-a face cu sensul cristologic al dogmei e, ortodoxe. Pentru că dogma ortodoxă spune ce spune Sfântul Vasile cel Mare aici. Că e, Hristos e, era continuu strălucea slava lui Hristos, strălucea continuu în viața sa pământească prin trupul său. Numai că nu erau oameni prea mulți care să vadă revărsarea de slavă care venea din Dumnezeirea lui Hristos și se revărsa pe trupul lui Hristos. Deci e un verset capital, de aceea repet. Sfântul Vasile cel Mare zice că cei ce erau curași cu inima când s-arăta a Domnul prin trup Vedeau continuu puterea aceasta, strălucind din trupul închinat. Cum e, însă, lumina sensibilă? Cum e lumină sensibilă ceea ce se vede, ceea ce se vedea, aceea care e văzută datorită curăției inimii? Dacă Dumnezeu cu cântăresc cosma, foarte frumos, sunt Cosma Melodu, îl citează iarăși cultul ortodox, căci după Dumnezeu cântăresc cosma, Hristos. A atins pe înălțime o strălucire nemăsurată în frumusețe, pe înălțimea în pământele taborului. Cum nemăsurată dacă era sensibilă? Adică cum, dacă noi numim slava de pe tabor, o pe tabor de Sfinți Apostoli, sensibilă, creată? Cum era nemărginită? Nemăsurată. Iar Ștefan, Sudu Ștefan, Diaconu, Protodiaconu, primul martir pentru Hristos, după Hristos. Privind în sus, a văzut cerurile deschise și lavă lui Dumnezeu în ele și pe Hristos stând a dreapta lui Dumnezeu. Fapte, le Le 7, 55-56, versetele. Poate oare ajunge vreo putere sensibilă, adică poate ajunge ochii să vadă până la cele ce sunt mai presus de cerul, să ajungă să vadă ceea ce e în cer, că cel de jos de pe pământ privea acolo și cei mai mulți nu vedea numai pe Hristos, ci și pe Tatălui cum ar fi văzut doar pe fiul și zânde-a dreapta lui, dacă nu l-ar fi văzut și pe el, pe tatăl. Vezi că poate fi văzut cel nevăzut de cei curați cu inima, însă nu sensibil, nu cu ochii. Creați nici inteligibil, nici cu mintea singură, fără slavă Dumnezeu, nici prin negație, printr-un efort de, de parazitare, de gânduri și de idei ale minții, ci printr-o oarecare putere negreită adică prin Harul lui Duhului Sfânt, că ceea ce depășește înălțimea, cum e slava Tatălui, nu e accesibilă simțului, sim simțirii umane. Iar simbolică era poziția, nu vederea. Adică ceea ce vedea Sfântul Ștefan în estație era uh, real, era dumnezeesc. Însă, uh, prin anumite uh, Simbolul Dumnezeu a văzut pe Hristos de-a dreapta Tatălui. N a văzut ființa Tatălui și a Fiului, ci i-a văzut pe ei într-un într mod simbolic în slava lui Dumnezeu, prin care a înțeles că este vorba despre Fiul și Tatăl. De aceea spune, asta înseamnă, iar simbolică era poziția, poziția în vederea, extatică, nu vederea, nu era simbolică vederea, adică nu era, nu era un produs contrafăcut, nu era, nu era o imagine creată vederea. Dar și poziția însăși a fiului lângă tatăl, a stării de-a dreapta, deși e simbol al stabilității, al neschimbabilității și al absolutei imobilități a temeliei ființe divine, a arătat în chip negrăit și a ceea ce este în realitate, căci n-a simulat cel unul născut poziția de-a dreapta ca să arătea lucrul prin ea. Adică Hristos s-a înălțat cu trupul la cer în mod real, n-a simulat, asta vrea să spună, nu ne-a arătat un trup părut că s-a la cer. Asta spune Sfântului Palamea. Ci pururea fiind de-a dreapta Tatălui Hristos cu trupul său, a binevoit să descopere slava sa aceluia care și-a pus și sufletul pentru ea, că sunt lui Ștefan, până era încă în trup adică încă din, trup, încă din viața aceasta trupească în trup, prin negație, apoi nu se poate nici vedea ceva, nici cugeta. Adică prin negația minții. E dacă ar fi fost inteligibilă, noiti, mentală, acea vedere, fie prin cauzalitate, fie prin analogie, atunci și noi vedem ca și acela. Deci dacă eu, dacă a vedea înseamnă să-mi închipui că văd pe hrifiul de -a lângă tatăl atunci, toată lumea suntem expertă în imaginație, adică confundăm imaginația, închipuirea noastră cu extazul, s-a ales praful atunci, inventăm extaze pe bandă rulant, dar nu aceasta idee. ideea. Nu putem să ne închipuim ceea ce se întâmplă în extaz. Și de fapt, ne închipuim și noi, prin analogie, poziția și șederea de -a dreapta a Măria Dumnezeului întrupată, adică noi care auzim ce spune Scriptura, le închipuim și noi prin analogie ce ar însemna să de-a dreapta cuiva. Cum de nu a cugetat-o deci mai înainte și totdeauna și învăță celui Evangheliei, ci abia atunci a cugetat-o. Adică cum de a uh, gândit analogic, tocmai când a văzut uh, extazul și nu mai înainte. Asta e ideea. lui Palama vrea să răspundă uh, cu argumentele atacatorilor săi și să, să arate cât de proaste sunt. Că ceată zice-vă cerule și pe fiul omului șezând de-a dreapta lui Dumnezeu fapte 7.56. Ce trebuință mai era apoi să privească la cer și se deschidă cerule dacă vederea lui a fost numai cunoștință născută prin înțelegele, a fost numai imaginație? De ce trebuia să mai vorbească, să mai introducă în destăinuirea ecstatică Sfântul Ștefan Vorbire despre deschisul cerurilor și despre faptul că vede în cer dacă el de fapt nu vedea în cer ci vedea în propria lui minte. Eu dacă și imagina. Cum a văzut deci acestea primul martir dacă nu le-a văzut nici prin înțelegere, nici sensibil, nici cu ochii, nici prin negația minții, nici neducând cauzal, nici deducând cauzal silogistic sau prin analogie la cele dumnezești. Eu ți-o voi spune cu hotărâre. A văzut duhovnicești Așa cum am spus despre cei ce au văzut prin descoperirea lumina prea curată, și așa cum au spus și mulți părinți înaintea noastră. Aceasta de altfel o învață și Dumnezeu cu Luca zicând: Iar Ștefan fiind plin de Duhul Sfânt, căutând la cer, a văzut slava lui Dumnezeu, Fapte 7 55. Și tu așadar, dacă ai devenit plin de Duhul Sfânt, ai vedea duhovnicește cele ce nu se văd nici cu mintea, nici cu ochii, să înțelegi dacă însă ești lipsit cu desăvârșire de credință, nici nu vei crede măcar celor, celor ce mărturisesc au văzut-o. Căci de ai credință chiar mijlocie, adică dacă ai așa, dacă te încrezi în cuvintele Sfinților și nu le pui la îndoială, căș dacă ai credință chiar mijlocie, de mijloc, asculți cu pietate, cu evlavie la cei ce descriu după putință cele negrite din experiența lor și nu le cobori la cele sensibile sau inteligibile, chiar de sunt îmbrăcate în aceleași cuvinte. Că dacă sunt explicate în cuvinte care ar părea că e vorba despre imaginație, nu despre vedere dumnezească. Și nu te războiești cu adevărul ca cu o rătăcire, nici nu ne sucotești harul dat nouă de la Dumnezeu. Dat nouă de Dumnezeu. Tot așa ceva e și ceea ce numesc părinții vedere prin excelență adevărată, precum așa ceva e și lucrarea rugăciunii în inimă, împreună cu căldura, care e rod al vederii Dumnezeiei și al simțirii Harului, și plăcerea ce se naște din ea ca și lacrimile mângâietoare ce provin din Har, căci cauzele tuturor acestora se perce mai ales printr-un simț intelectual, era aestisii, era e mental și aestisii în pe simțuri, zic printr-un simț din pricina clarității limpezimii adevărului și caracterului, caracterului nefantastic al percepției. Adică nefantasmagoric care nu are de a face cu imaginația. Pe lângă aceasta însă și fiindcă se împărtășește și trupul cumva de harul lucrător în minte și trupul participă la vedere pentru că să trece slava lui Dumnezeu din, din suflet în trup se conformează după el și are orocare simțirea tainei negrite din suflet în sfârșit, pentru că cei ce privesc în timpul acesta din afară pe aceea care au obținut acest har au putință să simtă lucrurile ce se petrec în ei. Deci oameni domnicești care i-ar vedea pe cei care au un extaz atunci sau care îi văd ieșind din extaz, văd că lucrează în ei în mod puternic slava lui Dumnezeu. Astfel se lucea fața lui Moise Lumina lăuntrică a minții revărsându-se și pe trup. bastră atât de tare, încât nici nu puteau privi la lumina aceea copleșitoare, cei ce se uitau la el, cum spune Scriptura. Așa arăta fața a lui Ștefan ca o față de îngeri. Lăuntru lui mintea unită, asemenea acelei îngeri, fie prin ancorare, fie prin acceptare cu lumina șezară vreosetoasă și participând la aceea în chip negrăit, primise formă îngerească. La fel, Maria ca sau mai bine zis, cerească. S-a da. ridicat pe când se ruga și cu trupul în aer, spațial și sensibil, înălțându-se mintea, s-a înălțat împreună cu ea și trupul, care, despărțindu-se de pământ, s-a ridicat în aer. Astfel, când sufletul se umple de pasiunea divinului, de dorul pentru Dumnezeu, și e oarecum de dragostea, de erotii, nestăpânită față de cel singur demn de iubit, de Dumnezeu, atunci inima e mișcată împreună cu el, arătându-și prin salturi duhovnicești, participarea la har și porină împreună cu trupul în întâmpinarea Domnului nori, așa cum s-a prezis adică în sa, nu nori fizici, în zlava lui Dumnezeu în chipul acesta, în decursul rugăciunii stăruitoare, când apare focul spiritual în noi și se aprinde lumina spirituală, când mintea prin vedere duhovnicească înalță în flacăra aeriană ardoarea ei, atunci și trupul se ușurează închi paradoxal și se încălzește umple de iubire încă celor ce se vrenicesc de vederea aceasta, cum zice scritorul urcușului duomnicesc, adică sunt Ioan Scăraru, le pare că ies dintr-un dintru cuptor de foc sensibil conform Părinți Greci 83 coloana 1137 la Sfântul Ioan Scăraru. Pe mine chiar și Sudoarea lui Hristos din timpul când se roga în gredina mă învață că acea căldură sensibilă ce se produce în trup, Vine numai din rugăciunea stăruitoare către Dumnezeu. Ce vor zice de această rugăciune cei ce declară căldura provenită din ea diavolească? Oare nu vor veni și cu un îndemnul să nu ne mai rugăm cu încordare lăuntrică și cu multă stăruință, ca nu cumva în urma luptei din suflet să manifeste și trupul căldura pe care o interzic? Vom continua în episod.